Meie mehe Haneklood. <lõd> Juhtus siis nii, et üks pede elistas teisele pedele ja mobla peale. suitis võitis vastu, et kuule, eliste tagasi ma ei saa praegu rääkida. Ma olen Paul Keres. <lõd>